1943. május 17. 8 óra 25 perc. istenit! Luke a botkormány tütögette tehetetlen mérgébe. Mi a fenének csinálják ezt velünk folyton? Jól van, Luke, menjünk végig még egyszer az ellenőrző listán. Deniszt hidegen hagyta Luke mérgelődése. Újra felvette a papírokat. Használjuk ki az időt, csináljunk egy-egy pót ellenőrzést. Újra végignézünk mindent. Fékek? Olvasta az első tételt a listáról. Dennis nyugalma, az, hogy szó nélkül tudomásul veszi ezt a huzavonát, végképp kihozta Lúkot a sodrából. Nem hallottad? fölmet rá Teljes a borultság bréma fölött! Sehová se megyünk. Fékek, ismételte Dönész rendületlenül, mintha mit sem hallott volna. Fognak! Az előbb is fogtak, még mindig fognak. Ha Dennis megmakacsolja magát, naposszak csinálják ezt a repülés előtti ellenőrzést, gondolta lúk dühösen. – Dönésznek ez szórakozás. – Hidraulikus nyomás? – Ellenőrizve. – Üzemanyag áteresztő szelepek? – Ki vannak? Clay is kiszállt a gépből, hogy elszívjon egy cigarettát. Perccel sem ül tovább a szükségesnél abba a konzerv dobozba ott a farába. Leudott a törzsajtóból, élvezettel kinyújtóztatta elgémberedett lábizmait, és rágyújtott. Miközben mélyes lukkolt a cigarettából, a kerítésen túl elterülök a szállóra esett a pillantása. A reggeli napfényben arany-tenger volt a rét. A távolban templonttorony nyújtózott az ég, óriási tűként. Clay egyetlen porcikája se kívánt soha háborúzni. Számára ez nem volt sedicső, se lelkesítő dolog. Eleve úgy gondolta, hogy a háborúzás itt kemény munka, ha pedig agyon kell dolgoznia magát, azt inkább egy farmon teszi, ott legalább úgy érzi tényleg csinált is valamit. Amikor a második papája közölte clay ha nem jelentkezik tüstént a hazáját megvédeni, ostorral látja el a baját, Klé nem látta értelmét vitatkozni. Jelentkezett hát önként a seregbe. Egyszer úgy is meg kell halni. Végeredményben nyolc, hogy valahol az égen, Németország fölött vagy otthon Luizianában. Semmi értelme ilyes, mint golyózni. Hanem a farm hiányzott Claynek. Lövöldözni sem rossz, de mi ez ahhoz képest, ha az ember egy traktort hajt vagy szánt? Most, hogy meglátta az idős parasztembert a viseletes farmerjában, amint egy lovak húzta rozog a fűnyíról szerkezett fölé görnyet, Clay egyszer csak azon kapta magát, hogy határozott léptekkel indult a repülőteret a gazdaságtól elválasztó rozzant fakerítés felé. Bedöglött! kiáltott át az öregnek. A fűnyíró akaszáló peremén át. A négy igásló lustán harabdálta a füvet, legyek dongtak körülöttük. Gőzöm sincs, mi lehet vele jenki? felelte a farmer, és tanástalanul vakargatta a fejét, akár valami fizzlap figura. A szokásos helyzet. Az öregnek ma kellene levágni a fűvet, hát persze, hogy épp ma le a gép. Nekem pont ilyen van otthon, mondta Klé, és elhajította a csikket. Hadd nézzem! A kerítés szöges dróttal fonták körül, de Clay pár lépéssel odébb egy helyet, ahol átmászhatott rajta. Az öreg paraszt érdeklődve figyelte. Clay eléggé riasztó látványt nyújtott a vastag meg a rikítókék lélek melegítőbe, de ha tényleg megjavítja a fűnyírót, gondolta az öreg, mindent visszavon, amit eddig az amerikai repülőkről mondott. Vagy egy éve özönlötték el a jenkik az álmos kisvárost, Bessingburnt. De az öreg parasztember nem igen került velük kapcsolatba. Előfordult, hogy a helyi kocsmába törzs vendégekkel iszogatott, és egyszerre lármás, modortalan repülők robbantak be. Szörnyű gyorsan beruktak, és fizették a köröket boldog-boldogtalannak. Rendszerint már záróra előtt verekedést tört ki közöttük, vagy miattuk. A jenkikről az a mondás jártam, nem lenne ezekkel gond, csak az a baj, hogy túl sok a pénzük, túl sok a szexigényük, és túl sok van itt belőlük. Honvágyam van. Lélek ugott, és vizsgálgatni kezdte a fűnyírót. Áldogálok oda át, és szaglászom. átsodorja a szellő a szagokat. Olyankor egy percre otthon érzem magam. Remélem, nem baj, hogy távolról szagolgatom a gazdaságát. Az öreg csak egy részét értette a teliszájas déli szólásnak. A fiú legfeljebb 21-22 éves lehetett, de úgy látszik érti a dolgát. Biztos kézzel nyúl a fűnyíró alkat részeihez. Lehet, hogy tényleg meg tudja javítani? Bruce Derringer úgy érezte, az indulás elhalasztása az ő fohászainak köszönhető. Ékörtábornokot végül is képtelen volt elérni, de most Washingtonnal beszél. Az a csekéség, hogy ott most hajnali három óra van, hidegen hagyta. Hát akkor kapcsolja a lakását, ébressze fel! Hüvöltötte a külügyminisztériumi portásnak, aki felvette a kagylót. Bruce személyesen ismerte Harry L. stimson a hadünminisztert, és biztos volt benne, hogy Hank megóvja a Memphis attól, hogy Brémába kell repülnie. De nagyon kell sietnie. Senki sem mondhatja meg, meddig halasztják az indulást a bevetésre. Az irodájába lépő Craig ment mozdulatlanná dermedt, amikor meglátta, hogy Bruce az ő íróasztalának telefonján beszél, miközben feltehetően az ő kávéját szűrcsöli, és az ő cigarettáját szívja. Washington, vetette oda neki bruce mintha ezzel minden meg is volna magyarázva. Ezredes, nem tűröm a viselkedését. Craig Harriman érezte, hogy fékezhetetlen düh önti el. Van valami ebbe a Bruce derringer amit ő elveszti a fejét. Egyszerűen képtelen higgadtan cselekedni. Ha szükséges, lecsukatom, és csak a felszállás után engedem ki. Semmiféle felszállás nem lesz többé, ha nem sikerül meggyőznünk az otthoniakat, hogy van értelme a nappali bombázásnak. Felelte Bruce, ráserántva a fenyegetésre. Ehhez pedig szükségem van a Körbe Körbeviszem az államokba, elmondom, nézzétek, ha ezeknek sikerült, ha ezek túlélték 25 bevetést, mások is megtehetik. Bruce, a fiúk repülnek. A döntést megmásíthatatlan. Vágott Craig Bruce körmondatának közepébe. Mielőtt Bruce bármit felelhetett volna, nyílt az ajtó, és a parancsnok helyettes lépett az irodába. – Bréma fölött a felhőzet felszakadozik, jelentettek jelentette Harry mennek, Az ezred parancsnokság 10-15 percen belül dönt az indulásról. – Köszönöm, Kamstok! – felelte a parancsnok. A helyettes tisztelgett és kiment. – 15 perc alatt még nagyon sok minden történhet! – vetette oda Bruce, és egy pillanattal később felhangzott a kagylóba a kürüdminisztérium portásának zavart hangja. – Igen, itt vagyok! – kiáltotta a kagylóba blues Nagyszerű! de mennyire, hogy tartom? Diadalittas pillantást vetett Flék Herrimenre, és feszülten várta, hogy összekössék a hadügyminiszterrel. Kisfiam, kisfiam, ez ám a jó, gondolta Klé és élvezettel hajtotta az antik fűnyíró a szálon. Egy szempillantás alatt sikerült megjavítani a hibát, és az öreg hálából megengedte neki, hogy egy kicsit hajtsa. A szerkezet levágta a füvet, kévébe kötötte, és három méterenként lerakta a kévéket. Amikor meglátta, hogy Luke St. szaladt feléje, Clay egy pillanat azt hitte, hogy pálcba került. Nem távozhatott volna a bázisról engedély nélkül, még ide sem alig néhány méterre a kerítéstől. De Clay igazán tudhatta volna már, hogy Luke köp a szabályzatokra. Sokkal fontosabb dolog járt az eszébe. Lőni akart Clay géppuskájával. Csak annyit kell tenned, hogy beszólsz az egymás köztibe, és jelentett, hogy a farokba valami nincs rendbe, Akkor hátrajövök, te meg öt percre odaengedsz a géppuskáthoz, mondta Claynek rábeszélően. Vidor a borzas kis korcs vidáman ugrált körülötte. Nem ez volt az első eset, hogy Luke megpróbálta meggyőzni Clayt. Hogyan engedje át neki egy kicsit a géppuskáját. Már vagy egy hónapja előjött vele, amikor Hammot támadták. Klének alapjába véve semmi kifogása nem lett volna a dolog ellen, de tudta, ha a parancsnok valaha rájön, az Isten legyen neki írgalmas. Ezért aztán nemet mondott. Most meg Luke megint erre kéri. – Szabály ellenes, uram? – felelte. – Bazd meg a szabályodat! – Ha kiderül, hoddogot csinálnak a farkamból – mondta Clay, és közben tetszéssel figyelte, hogyan hullanak rendszeres időközönként a kévék a bálázóból. – Soha senki nem fog rájönni – Erősködött Luke. Elhajította egy ágat, Vidor meg boldogan iramodott meg a bálázó előtt, hogy visszahozza. – Hidd el, köztünk marad! – suttogta Luke cinkosan. – Ma van az utolsó lehetőségem rá, hogy elsüssek egy puskát. Hogy állok otthon a csajok elé, ha egyetlen nyavajás nácit sem bírtam ki? Clay, fogalmad sincs róla, milyen rohadt pilótának lenni. Az égvilágon semmit se csinálhatok. Egy vacak puskát se süthetek el. Nem repülhetem a gépet, csak ülök a fenekemen és nyelem tökéletes úr parancsait. Vidor visszaszágódott, és egy ugrással lúg karjába termett. Bűzlött, csapzott volt az izzasságtól, de hát Vidor egyetlen kötelessége, hogy lúk képét nyalogassa, és így aztán ő a legtökéletesebb, aki Isten csak e földre teremthetett. Mindent megteszek lé, amit csak kérsz. Komolyan, mondd meg, mi az ára? jelentette ki lúk. Klé megállította a fűnyírót. Nézte a kócos-koszos kis korcsot, milyen lelkesen nyalogatja Lúk képét. A másodpilóta meg üdvözült mosolyjal a mint mintha csak Rita hely forcsókolgatná. Oké, okay, szólat meg Klé. áll az alkú. Adja nekem a kutyáját. Lúknak leesett az állla. Rémülten bámult Lére. Hogy találhat ki ilyen borzasztóságot? Dehogy adja ő vidót! Még akkor se, ha cserébe leszethet egy náci vadást, Ha, Kléj csak viccel, gondolta reménykedve. Csak az lehet hülyéskedik a fiú. De Klé gonoszul pöfékel, és mohó szembe bámulja Vidort. Lukban borzasztó gyanúj ébredezett. Kléj komolyan beszél. De hát te fedélzeti mérnök vagy, kezdte volna raskal, de völcs közbe vágott. Akkor vagyok fedélzeti mérnök, amikor repülünk. A földi személyzet főnöke lesz. Ő pedig ellenőrizte a gömbtornyot, és azt mondta, minden rendben van. – Tudom, tudom, de nézd meg azért te is! – könyörgött Raskal, és idegesen simogatta a gömb ezüstös külsejét. – De hát most néztem meg! Vörzs lassan kétségbe esett. Centiről centire végigvizsgálta a gömbtornyot, de Raskának ez nem volt elég. Mind csak azt hajtogatta, hogy a toronnyal valami nincs rendben. – Raskar, ideges vagy ennyi az egész? – próbálta Verge nyugtatgatni. – De hiába. – Nem ok nélkül vagyok ideges? – robbant ki Raskar. – A legutóbbi bevetésünkkor elakadt. Én ülök benne, nekem jut ez a patkányfogó. A gömbtorony a szószoros értelmé, mert egy gömb a gép hasa alatt dudorodik. Raskar rég megszokta az örökös ugratást, hogy ő a repülőgép herezacskója, de ha valakinek ott kell kuksolnia abba a vacakba, az meg nem engedelmeskedik a vezérlő mozdulatainak, hát senkinek sincs kedve röhögni. A mamája meg már szedheti is elő a fekete ruháját. A huszonnegyedik bevetésükön a gömbtorony egyszerűen megszorult. Raszka hiába rángatta a vezérlőkarokat, csak nem mozdult. Egy vadászgép száguldott feléjük öt óra irányból, pontosan a gömbtornyot lőtte. Raszkának nem maradt más hátra, mint egy hő fohász, hogy az a dög náci pancserlövésznek bizonyuljon. Fóháza meghallgatásra talált. A vadászgép találat nélkül zúgott el mellettük, és a következő pillanatban a göngtoron akadálytalanul forgott megint. Legfeljebb 15 másodpercig volt beszorulva, hanem ez a 15 másodperc a leghosszabb és a legfélelmetesebb időnek bizonyult rászkál életébe. Isten őriz, hogy még egyszer előforduljon vele ilyen. Tetőtől talpig átnéztem, minden rendben van bizonygatta Vörcs, hogy megnyugtassa az apró termetű gömptorony lövést. Semmi gond, tette hozzá is, elkezdte összepakolni a szerszámos ládáját. – Hát, kösz, nagy volt a Vörcsókám! – mondta Raszka maró illel a hangjába. – Vörcsnek hívnak Raskal? – De nem én! – vigyorgott a lövész. Vörcs elvorosodott mérgébe. – Segíthető Raskalnak amennyit akar, lehet hozzá bármilyen rendes. Rászka csak nem hagyja abba a piszkálódást. Kilenc hónapja tűri a Pimasz megjegyzéseit. Elege van belőle. Tudod, öreg, mesélhetnék én neked egyetmást, mondta és rácsapta a szerszámos ládára a fedelet. Mit? <gül> Ugyan mesél, már, verge Ungorodott ungorkodott Rászka. rettenetesen szerette volna képébe vágni, mi történt vele és fészszel. Raskol akarta megkapni a lányt, és bele is pusztulna, ha megtudná, hogy Face verge választotta helyette. Tehát Verge megfogadta Face-nek, hogy nem fog eldicekedni az éjszaka történtekkel. Valószínűleg soha az életben nem találkoznak többé, de ez így mit sem változtat a dolgokon. Az ígéret az ígéret. A lány megajándékozta azzal a felmenő érzéssel, hogy nincs jobb szerető völcsnél kereke világon, és mindössze annyit kért cserébe, hogy Völcs ezt ne közölje a világgal. Nem igazán nagyár. Bármennyire nagy Bár élvezett volna is elmondani raszkalnak, mi történt, nem teheti. Ne, semmit, felejtsd el! mondta hát, felkapta a ládáját, és előre ment a gépbe. Eltelt vagy 45 perc, és az ezredparancsnokság döntése, hogy elindulnak-e Bréma ellen vagy sem, még mindig váratott magára. A mánfizbe a személyzet a gép mellett unatkozott a fűben. Walt tornával próbálta levezetni idegességét és túltengő energiáját. Legugolt, felpattant, legugolt, ki tudja hányszor. Rascal egy paklikártyát kevergetett, a kártya a halott bekkeré volt. Luke a kutyájával játszott. Jack bűvész mutatványokat gyakorolt. Völcs a fogát piszkálta. Szellő sem rezdült, az égen csak néhány kis felhő. Messziről elvétve tehénybőgés hallatszott, de a teheneket nem lehetett látni. Valaki csapott egy legyet vagy szúnyogot, akkor át csattant akár a puskalövés. Völcs kiejtette a kezéből a szerszámot, réves robbalja a a ládába, és akkor kitört a Úr Úristen! Horkant fölrászkál. Nem tudsz vigyázni! Förmetördgel, Yuji-n. De fiúk, nem akartam! Kezdte volna Vörcs. Ám yuji ekkora már dzsekre ordított és nagyot lökött rajta. Menj a fenébe, hagyjál békén! A működvelő bűvész ugyanis épp egy félkoronást húzott elő yuji orrából. Hetet egy ellen, hogy nem megyünk sehová! Mondtak lé egykedvűen, mintha a dolognak semmi jelentőségesem sem lenne. Egy darabka fát falécsált. Play örökösen farikcsát vagy dúdót, Vagy farikcsát és dúdolt hozzá. Inkább mennék már. Induljunk, és legyünk túl rajta. Fújtatott Éppen felemelkedett egy googleásból. A tornához levetette az ingét. A sizmai fölött úgy hullámzott a bőre, akár a lamans csatorna viharba. Jobb szeretnék egy aranyos kis francia célponton túl lenni. Jack a semmiből egy pénzérmét, aztán újra eltüntette. Persze, mert ha ott ki kell ugranunk, bebújhatunk valami csinos kis francia csajjal a, a kazalba. csillant fel Raszkal szeme. Neked tényleg mindig csak ezzel jár az eszed, Raszkal? Hőrzs rájött, ugyanúgy mondja ezt, mint a saját édesapja, és ettől mérges lett magára. Helyetted is nekem kell beugranom, Wördzsókám, Raszkal megint beleleddült. Ha egyszer a lekvár lekvárlapul. pofa berázskál. Wörzs hangja csepet sem volt kedves. – Miért nem te fogod be? – kérdezte Raskal, és ezzel egymásnak estek. Dühötten hemperegtek a fűvön. Fogjátok be mind a ketten! – hordított rájuk Jack. – Nyugi emberek, hagyják abba! – szólt rájuk Dennis. Völcs és Raskal föltápászkodott. – A dillizéstől semmi sem lesz jobb. – Vegyenek példát filről. A bel szárnyán mélyen alvó film felé intett. Luke és Val összenézett. Ugyanaz a gondolat át a fejükön. A Denis tudna. Mit félkászkés, fiam? Rikkantotta Jack, kikapta deni kezéből a fiú noteszát és belelapozott. Versek! kiáltotta meglepődve. Egy költő van közöttünk. Azonnal ad vissza neki King Kong! Eugene lecsapott a noteszra és oda nyújtotta – Köz, Jane! Denis, olvas fel nekünk valamit, amit írtál. Val, még egyre guggolgatott. Nem, kezdte volna Deni, de ekkor az egész személyzet nyaggatni kezdte. Nem tudta eldönteni, hülyéskedneke, vagy komolyan gondolják. Gyerünk, Deni, olvasd! Igazán, Deni! idő van, olvasd! Verset akarunk hallani? Egy is sincs befejezve, szabadkozott Deni, de most már Deniz is csatlakozott a kéréshez. Ugyan ne legyen már ilyen szégyelős, Deni, mondta. Danny érezte, hogy elpirul. Jack előkapta a szájharmonikáját, játszani kezdte rajta a kis fiamot, és Danny még vörösebb lett. Szívesen olvasna fel a verses könyveiből, ha jók lennének. A gond az, hogy bűnrosszak. Ha bármelyiket felolvasa nekik, a fiúk dűni fognak a röhögéstől, és nem is veheti tőlük rossz néven. Belelapozott a noteszba, keresgélt, hogy talál-e valami jobbat, de mindenütt átvoltak húzigával sorok. Nagyon szeretne írni, de valahogy soha egyetlen verset sem sikerült befejeznie. Mindig elbizonytalanodik, és gyorsan feladja. Mindenét odaadná, ha képes lenne olyan verseket alkotni, mint Robert Frost, vagy Held Crane, vagy William Butler Yeats. És akkor jött az ötlet. Tud egy Yeats verset kívülről. Nagyon szép vers. A repülésről szól. Ugyan mi rossz van benne, ha úgy adja elő, mint a sajátját. Nem akarja becsapni a haverjait, de azt se szeretné, ha csalódnának benne. Merűen vizslatta a noteszoszlopokat. Egy démi több pillanatig képtelen volt emlékezni rá, hogy is kezdődik a vers. Aztán egyszer csak beúrott az első sor. Tudom, a felhők fölött egyszer elér a végzetem. Aggasztotta hát, ha Dennis vagy valaki más a személyzetből olvasta már valahol, így azután kisebb bizonytalan hangon kezdte mondani. Tudom... Fenn a felhők fölött egyszer elér a végzetem. Nem bántott, akit üldözök, akit védek, nem szeretem. Amikor elkezdte a fiúk, még hűültek, röhögcséltek, de az első szakasz végére csend lett. Dani meglepődött. Figyelnek rá, és elhiszik, hogy tényleg ő írta. Folytatta hát. Nem törvény, szónok, taps, tömeg, és nem kötelesség, a szívé egyszerűen az élvezet hozott dult felhők közé. Mérlegeltem, mi volt, és mi lesz, és úgy láttam, mindegy, mi vár. Egyensúlyba tartja üres életem, az üres halál. Pontosan ezt próbáltam megértetni tegnap este az anyámért, hazámért mazsolájával, gondolta Denis. Minden, amit korábban életembe csak tettem, jelentéktelené vált ahhoz képest, hogy most amen fészbe parancsnoka vagyok. És soha többé nem is lehet semmilyen fontos. A háború a fontos. Gyűlölöm az öldöklést, a sok szenvedést, de amíg folyik a háború, és én is részese vagyok, azt akarom, hogy beleszólásom legyen. Olyan a szerepem, amely valóban számít. Amikor deni elhallgatott, mélységes volt a csend. Tehénbőgés sem hangzott. Könnyű szellő támadt. Játékosan lögdöste a kis gomolyokat az égen. A frissen kaszált fű illatát sodorta feléjük. A világ dolgai, a háború hirtelen nagyon messzinek tűntek. Aztán egyszerre csak egy zsíp faróta a repülőgépük elé, és ugyanaz a hadnagy, aki korábban a várakozási parancsot hozta, oda kiáltott neki. Parancsnok, induljanak! Öt perc múlva felszállás! A pillanatok töredéke alatt felkapkodták a levetett ruhadarabjaikat, és ugráltak be a gépbe. Wol felébresztette fél. Raszka még egy pillantást vetett a gömbtoronyra, aztán ő is rohant föl a helyére. Luke sietve búcsúzott Vidortól. – Oké, hadnagy, áll az mondta Clay, miközben rángatta magára az irhával bélelt bőrzekét, meg a viccesen lobogó füllapos fejvédőt. Két percig lőhet velük, de csak két percig! Hmm, – Nem adom a kutyámat! – felelte gyorsan Luke, és becézően belemarkolt a bundájába. Clay elfintorodott. Kell is nekem ez a bolha fészek. – Ugyan már! – mondta, aztán gyors léptekkel indult a farokba. Luke letette vidót, a kutya eliramodott. Luke a gép órához szaladt és fellendítette magát a pilóta fülkébe. Belezökkent az ülésbe és rákapcsolódott az egymás közöttire. – Menjünk végig még egyszer a repülő előtti. Szerencsét hoz! – szólt oda Denisenek. Denise felvette a listát, de nem azt kezdte el felolvasni, ahogy Luke várta. Ehelyett nyugodt, érdeklődő hangon megkérdezte. Luke, ha most és itt mi dönthetnénk el, repüljünk-e Bréma ellen, vagy maradjunk a földön, mit választanál? Hogy menjünk? Vicszász velem? Vágta rá Luke lelkesen. Alig várom, hogy induljunk. Lelki szemei előtt már ott volt az ő golyóitól szétjuggatott náci vadász, amint a mélybe hanyatlik. Az irányított torony teraszán alig fértek el egymástól. Lent a fűvön a torony előtt is nyüzsgött a nép. Craig Harriman ezredes az órájára nézett, aztán bólintott helyettesének. Kamstok kilőtte a zöld rakétát, nagy ívbe szállt a repülőtér fölé. Denis Dörborn kapitány elfordított egy kapcsolót a műszerfalon. Az egyes motor felköhögött, kékes-fehér füstöt köpött, és a légcsavar először habozva lassan forogni kezdett. Aztán egyre gyorsult, míg végül láthatatlanná vált. Clay, Eugene, Jack és Rascal a rádiós fülkébe szorultak. Felszállás közben senki sem tartózkodhatott a gép elvékonyodó hátsó részébe, mert a súlyuk miatt a gép farka lassabban emelkedett volna fel. Ilyenkor a két szánytő között a rádiós fülkébe volt a legbiztonságosabb. Rascal idegesen kevergette a kártyapakliát. Clay farig és dúdolt. Eugene hangtalan imára kulcsolta a kezét, mozgott az ajka. Jack trükkökkel foglalta el magát. Feldörgött a kettes is. A légcsavarok forgásától a törzsére zseremegni kezdett. Philnek papkodnia kellett, hogy kis asztaláról leneguruljanak a holmiai. Czeruzái így is leestek, s alig, hogy felszedegette őket, a térképek szóródtak a padlóra. Kikapott a szájából egy darab karágógumit, az asztalra nyomta, bele egyszer uzát. Egy pillanat alatt minden ele volt ragasztva az asztalra. 24 bevetés után az ember már tanul egyet mást. Dennis elfordította a következő kapcsolókat, és életre kelt a hármas motor, majd a négyes is. A repülőtér harsogott a motor dörgésektől. Pórfelhők kavarogtak, csapkodta a füvet a légcsavar szél. Kipufogó gáz gomolygott kékes-feketén. Bruce deringer kirohant az irányító torony teraszára, nyomába a live fotósa. Bruce-nak sikerült beszélnie a hadügyminiszterrel, de Stimson nem volt hajlandó közbelépni, hogy Harriman ezredes változtassa meg a döntését. A Bell elindult a brémai bevetésre. Bruce hiába bizonygatta, hogy a nappali bevetések jövője függ a Bell sorsától. Hank hajthatatlan maradt. Ha Harriman úgy látja, hogy a belnek repülnie kell, akkor a Bell repülni fog. A parancsnok helyettes egy perc múlva kilövi a második rakétát, és a gépek sorra gurulni kezdenek a futópályára. Ez a leges, legutolsó pillanat, hogy Harriman jobb ellátásra térjem. Rádión még szólhat Dillmore kapitánynak, hogy állítsa le a motorokat. Még egy pét perc, aztán már késő. Bruce ránézett Harrimanra. A parancsnok arcán megfeszültek a vonások. A szája, mint a penge. Bal orcáján idegesen rángatózott egy izomszál. Bruce-nak rá kellett döbbennie, hogy könyöröghető ahogyan akar. Harriman nem fog visszakozni. Az ügy most már presztis kérdésé vált. Harriman 24 repülőgépet akarta levegőbe emelni, és most 24 gépnek melegednek a motorjai. 24 gépbe várják az engedélyt, hogy gurulni kezdhessenek. Az engedély megjött. Ívben szállt a második rakéta a repülőtér fölött. A belföldi földi személyzetének vezetője, Les Enright parancsot adott az embereinek, hogy vegyék el a fékbakokat. Két elő, ügyelve a forgó légcsavarokra, lehajolt és kihúzta a hatalmas kerekek alól a háromszögletű faljéket. – Már! – jelezte Les Denisnek. Farokkerékfék ki! – Dennis hangja túlhasogta a fülsiketítő motordörgést. Luke lenyúlt és kiengedte a farokkerékfékét. Farokkerékfék ki van! – jelentette. Dennis finoman kiengedte a főfutó kerékfékét. A repülőgép simán, könnyedén gurulni kezdett. Elkezdődött.